І закрилася головою в м'які пухові подушки. У Радіорубці кипіла робота. Іполіт Вікентійович бадьоро ходив із кутка в куток маленького приміщення, диктуючи телеграфісту текст телеграми. За ними дріботів Жорж, вловлюючи кожне слово відважного слідчого Санкт Петербург. Четверте поліцейське управління, диктував Іполіт Вікентіович, генералу гурчику. Так, гурчику. Пишіть так, мною впійманий і знешкоджений небезпечний злочинець Петро Шнур. Так, Петро Шнур, телеграфіст вправно вистукував повідомлення. І Політ гнівно озирнувся на Жоржа, що плутався у нього під ногами. І ще раз впевнено додав, мною знешкоджений підпис, Іполіт ширяєв. У каюті Мусі, де, як звісно, Мусі не було, а був лише Олексій Крапка, горіло кілька газових ламп, під якими Сищик все ще вивчав аркуші, Змусеного саквояжу. Точніше, вже не вивчав, а схилившись над білим папірцем, тер утомлені очі. На яшмових сходах біліє холодна роса, промокли панчохи, пливуть мовчазні небеса. У глибокій задумі промовив він. І зачарувався мелодією рядків, від котрих по каюті дійсно попливли Урочисті важкі хмари, поглянув у вікно з жалем, похитав головою і додав. Дивлюсь крізь фіранку на місяць осінній печальний. На тихій воді він трептить і повільно згаса. Місяць за вікном дійсно виглядав сумним. Лі бо, вимовив сищик, постукав пальцями по поверхні столу. Пробурмотів – ось ми й зустрілися, пане Лібо, довго ж я вас шукав. В наступну мить він уже скочив зі стільця, з тривогою оглядаючи порожнє мусине ліжко, накинув сурдут, порився в своїй валізі, знайшов на дні револьвер. В каюті запахло жасмином. Крізь важкі примружені вії Муся побачила легку запашну хмаринку, що вилітала з круглого флакону з парфумами, який тримала в руках Ванда, і з задоволенням вдихнула приємний аромат. Ванда сиділа в пилені цієї хмаринки, мов екзотична пташка, повернута до Мусі спиною так, що дівчина бачила її обличчя в дзеркалі трильяжу. Поставивши флакон на місце, Ванда скинула шовковий халатик, пройшлася до шафи, виняла звідти вішалку з білою чоловічою сорочкою. Вона щось тихо наспівувала приємним мелодійним голосом. «Муся!» чула його немов крізь повітряну подушку котра несподівано утворилася довкола її голови немов крізь скло ніби ця мелодія лунала звідкись із хвиль морських що тихо билися в борт пароплава пастуше пастуше люблю тя до душі а що мені болі скажу ти доволі «Чародійку маєш, рядить їй, не знаєш? Тобі з нею лихо, їй з тобою не тихо». І немов через цю повітряну подушку, крізь скло, крізь воду затьмареного зору, Муся побачила чорного метелика, що мерехтів на вузькій оголеній спині, цієї, кого вона вже не могла опізнати» адже в очах двоїлося, дихання ставало уривчастим і не доносило кисень за призначенням туди, де пульсував мозок».